Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Tunga, sötare än i min I vårt bibelstudium fortsätter vi i Johannes evangeliet. Och i det här programmet så är det kapitel 4. Vi kommer att läsa och kommentera. Jag läser de första sex verserna i kapitlet, allra först. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka ...mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Under en kort tid så verkade ju Johannes döparen och Jesus samtidigt eh, och döpte människor som omvände sig. Och det här var innan Johannes så strax hamnade i fängelse hos Herodes. Johannes verkade eventuellt bara ungefär i sex månader. Och då... Så var det så här att Jesus skulle gå mellan Judeen och Galileen, de två landsdelarna i Israel. Och närmaste vägen då, norrut, det var genom Samarien. Men fromma judar undvek Samarien. Samarierna var ett halvjudiskt blandfolk som också hade blandat ihop religionen så att de hade, förutom att de läste Moselag och trodde på de böckerna, så hade de också andra seder och tro. Men här står det att Jesus måste den vägen. Vi vet inte riktigt vad det betyder. Men kanske var det ett kärlekens måste. Ibland så är det så att Gud vill leda oss på vägar som kanske inte är de mest uppenbara eller vanliga. Kärlekens måste kanske det var. För att nå den här kvinnan, en föraktad kvinna och hennes grannar. Och så kommer Jesus då efter lång vandring till Sykar på nuvarande Västbanken. Och nära den uttida staden Nablus. Och det här var mitt på dagen vid tolvtiden. Och Jesus var trött. Det här är ju så underbart att läsa. Saker som visar att Jesus var till det fysiska en vanlig människa. Han var den nya människan som hade fötts och han var utan synd, han var som Adam före syndafallet. Men han var en fysisk, biologisk människa som blev trött och hungrig och som hade alla de behov som en vanlig människa har. Och så läser vi vidare i den här fantastiska skildringen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, Hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? Juderna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa Herre du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack uden själv, lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Det finns så många saker att kommentera här. Och Jesus, hans människosyn, hans kvinnosyn och för den skulle också, hans syn på barnen, det var kanske väldigt ovanligt på den tiden. Jesus ser varje människa. Det intressanta är att han som i början var så populär och så uppskattad och som kunde samtala med de lärdaste rabbiner som kunde Gammans testamentet praktiskt utan till. Han var högt i kurs som gäst och, och som intressant kulturpersonlighet. Men han umgicks ju huvudsakligen med enkelt folk, med vanliga människor. Och han visade omsorg om de som var utstötta de som inte hade social status. Och det här med kvinnosynen. Eh, det finns ju mycket berättelser och kommentarer om de religiösa lärarna, rabinerna eh, på Jesu tid. Och Jesus ansåg ju genom sin oförklarliga kunskap i skriften och anlägga vis om vara en lärare, en rabbi, en rabbin. Men de hade ganska högfärdiga tankar om det här att vara man och jag tackar det att jag är man kunde en farise, rabin rabbin ofta tacka Gud för i sin bön. Och en en farisen, en rabbin han sågs aldrig utomhus tala med en kvinna. Inte en främmande kvinna, oj, oj, oj, men inte heller egentligen eh, kvinnor han kände. Utan på något sätt så skulle man markera att det var skillnad på män och kvinnor. Här sätter sig Jesus vid brunnen och pratar med en kvinna som eh, väldigt många människor skulle ha undvikit om man visste vem hon var. Och bara för att knyta an till det här med synen på barnen. Det har ju funnits kulturer och även i vårt land så att barn ska synas men inte höras. Och att barn de ska visserligen så småningom bli riktiga och viktiga människor men, men de ska hålla sig på mattan. Och när föräldrar kom med sina små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, och signa dem så blev lärjungarna förargade men Jesus sa Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Och han använder i sin undervisning ibland liknelser om att man måste vara som ett barn för att kunna se och komma in i Guds rike. Och i det här samtalet som vi har börjat läsa nu så är Jesus ett föredöme i det här hur man pratar med folk om, om andliga ting. Han knyter an till vatten, det vardagliga. Han vågar be om hjälp. Ibland kan ju vi som är aktiva kristna och församhetsmedlemmar på något sätt känna det att skulle jag be en, en, en vanlig människa som inte ens är kristen om hjälp så på något sätt så säljer jag ut den kristna tron och visar svaghet. Men att våga be om hjälp, det är ofta vägen till gemenskap. Och Jesus umgås med den här kvinnan utan de här religiösa tabuna som jag nämnde om förut. Han har, visar här en fantastisk förmåga att eh, i det vanliga samtalet kunna leda in det på det andliga. Och vilka underbara ord om källan. Som släcker törsten Om ett vatten som förblir Innan jag läser vidare och kommenterar så ska jag, har jag faktiskt spelat in så sitter vi vid mitt piano hemma och har sjungit in en gammal sång som är 60 år gammal ungefär som jag hörde när jag var tonåring och den handlar just om kvinnan vid Sykarsbrunn och det börjar så här Låt mig dricka ur krukan och jag tror att stilen på musiken visar att det är från Sydamerika. Det var ju så att pingströrelsen hade mission i Sydamerika och där växte pingströrelsen lavinartat exempelvis i Brasilien. Och jag har läst mig till att den här sången skrevs av en som heter Colom Alfredo och den svenska texten är gjord av Jon Fredriksson. Och det är en sån här berättande sång om den här händelsen. Och när jag var ung så hade vi en evangelist och pastor som hette Ingvar Nilsson. Han bodde i Norrköping. Och han var omvänd revy- och teatermänniska som blev en förkunnare- som blev så omtyckt och älskad och respekterad. Han, han blev en riktig evangelist som kunde förmedla evangeliet och gudskärlek. Och han blev pastor och missionär. Och han bodde under en del år i Norrköping. Och jag fick hjälpa honom genom att, fast jag inte var så van, kompa honom på piano när han sjöng. Och den här sången till exempel sjöng han på ett mästerligt sätt berättande. Och jag sjöng in den här just häromdagen så att du ska kunna höra den här sången Kvinnan vid Zyklars brunn. Låt mig dricka ur krukan, ut av vattnet du har. Sa det Jesus till kvinnan. Och han fick då till svar Hur kan du som är juden Be om vatten av mig Samaritiska är jag En förklaring begär jag Hon förundrade sig Samaritiska är jag en förklaring begär jag, hon förundrade sig. Om du endast förstod den denna gåva Gud ger. Och vem den är som talar, och om vatten dig ber. Du av honom begärde, och det skulle då ske. Du fick av det vatten, detta levande vatten som i världen kan ge. Att du fick av det vatten, detta levande vatten som i världen kan ge. Var och en som här dricker av det vatten jag ger. Han ska aldrig med törsta Så som annars ju sker Till det vatten jag giver Evigt liv i sig har Det i honom ska välla Som en levande källa Som en ström alla dagar. I honom ska välla, som en levande källa, som en ström alla dagar. Herre, giv mig det vattnet, att min törst är slut. Så jag slipper att ha det, som jag haft det förut. Denna kvinna blev bönhög, och det blir det även du. Be som kvinnan den dagen, och Guds gåva mot taggen. Löftet gäller det nu. Be som kvinnan den dagen, och Guds gåva mot taggen. Löftet gäller nu. Jag fortsätter läsningen ifrån vers 16. Jesus sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa det, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sade, Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att berget där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag. Den som talar med dig. Och här gör jag en paus i läsningen och fortsätter lite grann med kommentarer. Jesus som vanlig människa har jag betonat här ett par gånger i våra studier. Men han visar att som vanlig människa som vill känna Gud så behöver man ha den helige andes kraft över sitt liv och i det man säger, det man gör för att kunna utföra Guds vilja. Och här plötsligt så lämnar samtalet den naturliga dimensionen och kommer in Ingenting som en människa aldrig kan veta i sig själv. För när hon säger och svarar på frågan att gå och hämta sin man så säger hon: Jag har ingen man. Och då har Jesus fyllts av profetisk ande och säger liksom: i ger en, en, ger en skymt av det som har uppenbarats för honom genom anden. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Och det här är ju ett viktigt, eh, viktigt ord för att det ger också lite belysning på varför var den här kvinnan här mitt på dagen när det är som varmast. Och hade det här privata samtalet med Jesus. Kanske var det så att hon var lite allmänt känd. Som en omoralisk, lösaktig kvinna som inte gick att lita på. Och hon var kanske utstött och föraktad av andra. Eh, därför att hon inte hade lyckats så bra med det här med familjefrågor och relationer. Och därför så föredrog hon att gå när hon var ensamt och tomt vid brunnen så hon kunde hämta sitt vatten. Ja, det här är ju bara... Saker som man kan dra slutsatser. Eh, men det stämmer ju överens med och ge en förklaring till varför hon har det som hon har det. Och när Jesus genom den heliga ande som en, ska vi kalla det, föredöme för oss Kristna som vill vinna människor för Gud, som vill berätta om Jesus och andra ting. Men det räcker inte alltid med att bara så att säga, förklara, att ge kunskap. Ibland måste det till det övernaturliga för att människor ska liksom plötsligt känna ja men det här är något mer än bara människor och öppna sig. Och, och, och det är i det här ögonblicket som... Kvinnan på något sätt får klart för sig: här är ingen vanlig man. Det är ingen, även om han är vänlig och klok och visar mig respekt, så är det ingen vanlig man. Därför att han säger saker som, som ingen främling kan veta om mig. Han är en profet. Och jag vill också säga det: att när Gud ger uppenbarelse eller ingivelse som, sånt som den som vill hjälpa en person inte kan veta så är det ju inte för att sätta en person på plats eller för att straffa en person. Det är inte för att skälpa utan för att hjälpa. De andliga gåvorna, säger Bibeln, de är till för församlingens uppbyggelse. De är till för att hjälpa människor, de andliga gåvorna. Det finns ju också det här med tro och underverk och det finns profetia, uppenbarelse. Allt det här är inte till för att sätta människor i en svår situation, utan för att hjälpa dem att hitta rätt, att komma rätt i sitt liv. Det här är en väldigt viktig princip. Och så öppnar sig en helt ny dimension i samtalet. Kvinnan säger vi ber på det här berget och ni judar ni säger att man ska be i Jerusalem på det berget. Och, och Jesus han fördjupar det andliga samtalet och säger... Det handlar egentligen inte om vad man ber, det handlar om hur man ber. Att man tillber Gud i ande och sanning. Det är det som är det viktiga, det är inte platsen. Och så kommer kvinnan att tänka på, ja, Messias ska ju komma. Och då säger Jesus, och det är oerhört avslöjande, för Jesus säger till henne i vers 26, som är där vi slutar i läsningen: Messias kommer och ska berätta allt, säger kvinnan. Då säger Jesus: Det är jag, jag är. Jag är är ju en, en benämning på Herren Seboot, den allsmäktiga guden. Och Jesus använder ett ord som ger tanken till den allsmäktige guden. Och han säger: Det är den allsmäktiga guden som talar med dig. Med det så ska vi lyssna på en av mina sånger Det finns en källa i mig det handlar om vatten. Det finns en källa i mig med vatten som flödar fram till evigt liv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 Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade honom vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort, han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom rabbi ät, men han sa det till dem. Jag har mat att äta som inte ni känner till. Lärjungarna sa till varandra. Det är väl ingen som har kommit med mat till honom? Jesus sa det. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte fyra månader till och sedan kommer skörden, men se jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Ja, lärjungarna kommer, de är mer kanske konventionella i sin kvinnors syn och så vidare. Och de blir förvånade över att Jesus talar med den här kvinnan. Och hon lämnar sin kruka och går in i staden. Det är som om hon på något sätt glömmer sin isolering och att hon egentligen inte är så välsedd. Nu har hon gjort en upplevelse som... Hon måste berätta om. Och så går hon in till stan och säger Kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Det hade ju inte Jesus sagt. Men, men i och med att han avslöjade den här nyckelkunskapen om hennes liv så var det precis som hela hennes liv var känt för Jesus. Och det är märkligt att människor mitt på dagen i hettan, de, när de ser den här kvinnan så engagerad och så ivrig så släpper de allt de har för händer och de kommer ut för att se den här märkliga mannen som hon talar om. Eh, Jesus passar på att ge en liten lektion till när lärjungarna kommer tillbaka med den mat de hade köpt då jag tror inte han vägrade att äta men han sa bara först som en liten så att säga anknytning till den här kvinnan som hade pratat med och som hade nu lämnat sin kruka och skyndat sig in i stan så säger han jag har mat att äta som inte ni vet om och, och då undrar de har någon kommit mat till honom här i förväg och gett honom men, men Jesus säger min mat, alltså min tillfredsställelse är att göra hans vilja som har sänt mig att fullborda hans verk. Och Jesus pekar på en tillfredsställelse som vi aldrig får glömma bort. Och det är detta att det är inte mat och dryck. Det är inte kroppens så att säga, tillfredsställelse som kan tillfredsställa de viktigaste behoven. Utan det är det som är meningsfullt, det som tillhör Guds rike, det som är att tjäna Gud, att göra faderns vilja som Jesus säger här. Och så säger han, detta är min mat, att göra min faders vilja. Och sen tror jag personligen att han tog emot bröd och fisk eller vad de hade där att ge honom, så åt han och mumstade säkert hungrigt, för han var hungrig han också. Men han hade fått fram det han ville poängtera. Och sen säger Jesus också någonting annat som är väldigt viktigt för oss som tror på Gud och skulle önska att fler människor gjorde det. Han säger, ja ibland tänker man det är flera månader kvar till skördetiden. Det var ungefär fyra månader mellan sådd och skörd. I, I Palestina, i Israel. Eh, men han säger att. Men. Nu är det dags att skörda. Han vill visa att det alltid finns. I Guds. Så säger Andliga åkerfält. Och andliga. Eh, åkerarbete. Finns det alltid. Mogna kärvar att skörda. Och så säger han också det här som är så självklart men så viktigt att veta att eh, det är en som sår och en annan som skördar. Och så är det ju verkligen när det gäller det här att ge evangeliet och berättelsen om Jesus till människor. Eh, det kan vara så att en får förmedla eh, undervisning kanske i barntimmar eller söndagsskolan till en liten pojke eller flicka. Och så kanske det går några år och sen kanske den här eh, grabben, tjejen är med på konfirmationsundervisning i kyrkan och får ytterligare undervisning. Och så går det några år till och sen så kanske det kommer i samband med någon kris eller upplevelse eh, den där gången då, då någon får säga men ska inte du verkligen bestämma dig själv för att vara en riktig kristen och tjäna Jesus? Och då är det dags att skörda. Ibland får man så, ibland får man liksom finnas någonstans i mitten av växtprocessen och någon gång ibland får man också vara med och skörda. Så är det i det andliga skördearbetet. Här hör vi Ann-Marie och Arnold Börud och vänner sjunga den härliga fantastiska sången Jesus, här är jag, sänd mig. Så läser jag vidare slutraderna, slutverserna i just den här berättelsen i om sykar och kvinnan vid brunnen. Där står det så här från vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos den och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt, vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Här slutar inte kapitlet men just berättelsen ifrån eh, sykar där i Samarien. Och det här säger också något väldigt viktigt. Kvinnan kunde inte så att säga, göra ett eh, eget arbete och frälsa sin stad. Men hon fick genom sitt vittnesbörd sin iver, sin egen tro, människor att komma i kontakt med Jesus- och eh, så ber de honom stanna ett par dagar där och då när han talar till dem och undervisar dem så säger de Ja nu tror vi inte bara för den här kvinnans berättelse utan skull utan nu har vi själva sett honom Och vi vet att han är världens frälsare Vilken fantastisk andlig kunskap som det här ledde till jag spelar för dig en av mina egna sånger som heter Herrens glädjeflod. varit lika stor. Aldrig vill jag lämna den Herrens glädjeflod. Där har själva himmelen landat på Nu går vi vidare och läser ett annat spännande under som finns i Johannes hemmaeriet. Från vers 43. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog Galilena emot honom eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig embetsman hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa det till honom, om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? Ämbetsmannen sa, Herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå. Din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judeen till Galileen. Den här gripande berättelsen om den här embedsmannen som kommer och vädjar om botande och helande för sin son. Och när Jesus bara säger, gå din son lever, så chatar inte mannen mer och tror att Jesus skojar utan tror eller tror att Jesus måste göra något mer, utan han bara trodde ordet och han går. Och så är detta fantastiskt att på vägen så kommer en av tjänarna mot honom och säger Han lever! När hände det här? Jo, det hände den, den tiden. Exakt då Jesus hade sagt din son lever. Och det står här att han kom till tro med hela sin familj. Och sen i avslutningen av det kapitlet så står det detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen. Det var alltså ett tecken. Jag sa när vi började undervisningen och läsningen av Johannes evangeliet att det är bara några få under som beskrivs lite mer noggrant i Johannes evangeliet. Och Johannes kallar de här undren för tecken som alltså på något sätt säger någonting djupare än berättar själva händelsen. Och i andra kapitlet så var det där tecknet att Jesus gjorde vatten till vin. En hel massa vatten blev en hel massa vin vid en bröllopsfest. Och jag sa, tror jag, du kommer ihåg kanske att det här tecknet visar att Jesus har makt över kvalitet. Han kan göra vatten till vin. Han kan göra vardag till fest. Han kan göra en liten människas vanliga liv till någonting som betyder förändring för många människor. Makt över kvalitet. Och här kanske Johannes vill stryka under att Jesus han har makt över avstånd jag berättade ju förut att Jesus var en riktig människa han kunde inte vara på två platser samtidigt han var inte allvetande även om han, han liksom genom den heliga ande får de här bitarna av övernaturlig kunskap om människor det som kallas profetia eller kallas uppenbarelse men han är inte allvetande och han är inte alldeles närvarande, han finns inte överallt och han är inte allsmäktig. Det finns exempel på där Jesus skulle ha velat göra mer men människor tvivlade och hade en kompakt otro och ovilja så han kunde inte hjälpa så många som han hade egentligen velat göra. Den här mannen, han litade och gick hem. Och Jesus sa ett ord och långt där borta i grannstaden så blev den här pojken frisk i det ögonblicket. Makt över avstånd. Det är jättebra att vi ber för människor som vi finns nära. Vi ska lägga händerna på det sjuka och be. Men Guds kraft, den når över kilometrarna, över kontinenterna, det lönar sig alltid att be. Bönens kraft, undens kraft, begränsas inte av avstånd. Och en viktig sak också, evangeliet och helandet kommer ju inte i form av utpressning eller hotelse. Här blev den här mannen och hela hans familj personliga kristna när de upplevde det här fantastiska undret. Men vi ser aldrig i evangelierna att Jesus säger om du tror, om du lovar att följa mig om du lovar att göra goda gärningar då ska jag bota dig. Nej, gåvorna, kraften, befrielsen, läkandet den del av utflödet av nåd, Guds godhet. Och sen så ger vi med tacksamhet och glädje våra liv till Jesus. Nu ska du föra mig sjunga en av mina sånger som säger Ni har fått som gåva så ge som gåva. Han kallade det. Vi har kommit nästan till slutet i vår bibelstudium den här gången. Jag vill säga ett par ord och sen kommer lite sång på slutet. Herre, tack för att vi får läsa ditt ord. Att vi får läsa den här, de här underbara berättelserna om hur du handlar och hur du hjälper människor. Tack för din stora kärlek. Du kräver inte ett lydnad och ett gott liv innan du kan göra någonting i oss. Du bara säger, ta emot min nåd och min kärlek. Var med mina lyssnare. Amen. Här kommer min lilla bibelvisa, en ström går fram som ger glädje. Och sen får du höra den här temasången som finns i våran jingle vad jag älskar din undervisning ifrån Saltaren 119. En ström Fram, vars flöden ger glädje åt Guds dag En anden ström I genomför för Förnyelse Och helande finns att dryga Ur andens genomför Vad jag älskar din undervisning hela dagen begrundar jag den. Vad ljudligt ditt ord är på min tunga en honung i min mun. Vad jag älskar din undervisning hela dagen begrundar jag den. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga en honung Tack för att du har lyssnat. Allra sist i programmet så kommer Don Jacob Petrus, en underbar sångare som har skrivit fantastiska sånger och har en underbar röst. Han sjunger en fin sammanfattning av det här kapitlets innehåll. Det bryter fram en härlig glädjeflod. Tack för att du har lyssnat den här gången också. Vi hörs igen i nästa program och läser vidare i Johannes evangeliet i kapitel 5. Ha det så bra! Guds rika välsignelse önskar jag dig, kära lyssnare. Det Engjer mig veder kvickelse och mod När jag är Jag mig, han undrar sina tjänare allt gott. Liv och glädje, gudomlig hälsa och rikedom tillhör mig, och välsignelsen har även drabbat dig. Det är Den ger mig Vederkvikelse och mot När jag är Är Gud Han är värd anhyllning Han är värd att blå Han är underbar I ro. Det bryter fram En härlig glädjeflod När jag Tog landet Fick frimodighetens ande Övertag Varje ort min fot beträder Har han givit mig Och det löptet, Det gäller också det. när jag här är himmelens gud för han är bara hyllning, han är värd ett lov han är underbar i ro det bryter fram en helig led i när jag är